anekdota ezagutuko duzu, entzule, Barak Obama presidente izendatzeko ekitaldian Playbacka egin zuten JoJoma biolontxelistak eta hitzak Perman biolinistak. Eez ziren zuzenean jotzenari, lehenagotik grabatutako pieza entzuten zuten Washingtonen bildutako milaka herritarrek. Temperatura basuegia omen, ezin ez omen instrumentuak behar bezala finatu, horregatik hartu omen zuten Playbacka egiteko erabakigo gorra. Aitzakiak, aitzaki gauzak egiteko modu baten erakusgarri ezinobea utzi digute musikariok. Horrela dago mundua entzule. Lanak egiteko bi modu daude: normal, tradizional eta ohikoa. Hau da, gauzak egitea behar den bezala hasi eta buka. Eta playback modua, beste norbaiti lana enkargatzea, gero momentua iristean meritua txaloak eta loreak zer horrek jasotzeko backera da gauzak egin ordez egiten dituzula esatea. Kazetari ezarela esatea albiste bakar bat idatzi izan gabe. Blogari azarela esatea armarmak zure blogean sare erraldoiak egiten ari diren bitartean. Edo gilea ezarela esatea, naiz eta egin zenuen azken pintadan laia bai jarri zenuen. Denok ezagutzen ditugu kasuak ez da fenomeno berri berria ere. Playback kirola existitzen zen. Kurniko zure telebistara iritsi zen tenislaria omentzelako. Eta entzule, noiz ikusize nuen azken aldiz kantxan. Playback musika ere kilometroak egindakoa zen obamaren ekitaldia baino lehen. Ezagutzen alduzu piz Dojarty. jerti. Bai, eta haren kantaren bat? Ah, eta playback zuta gintza, enoski. Hala, zer uste zen uten. Gorka berezi hartuak denbora galtzen zuela testu hauek idazten, han eta hemen antolatzen dituzten sara guztiak eskura edukita. Dena dela, kezkagarrienan ire ustez playback politika da. Gauzak aldatuko dituzula esatea eta kieto geratzea zain, norbaitek play botoia sakatuko duen esperantzan. Eta ke kezkagarria diot, politikan, benetako politikan, aurretik egindako grabazioek ez dutelako aldaketarako biderik zabaltzen. Urrengo hilabeteetan igusiko dugu obamarena benetako politika daien, ala playback utxa. Nik ez daukat esperantzan dirik, izango da zuzeneko musika gustatzen zaidalako. Ja Saba da obe Washingtono tipo Ibarriz etaile inprobisazioa bat ere gustatzen.